Da, bună ziua și bine v-am găsit de zbaterea ample de ieri de la 5 și jumătate, când președintele Claus Iohannis, vă reamintesc, a desemnat-o fără foarte multe explicații, de fapt cu destul de puține explicații pentru ce așteptări crease chiar domnia sa, pe doamna Viorica Vasilica Dăncilă să formeze noul cabinet. A făcut bine, n-a făcut bine... Părerile sunt împărțite, ați ascultat o ceartă toată regula între mine și Vlad dimineața, să știți că noi așa discutăm noi în general. Câteodată mai scăpăm și pe post cu dezbaterile noastre, noi rămânem prieteni în continuare. După ce am reascultat emisiunea de azi să mi-am dat seama că și Vlad spuneam aceleași lucruri, doar că momentul era foarte tensionat. Am început să ne certăm de tensiune, nu că am fi avut chiar alte opinii. Haideți, 0372069599, emisiunea România în direct este emisiunea dumneavoastră. Vreau să dialogăm, să luăm cât mai multe telefoane V-am spus sunt pregătit să merg și după ora 14 dacă este cazul și, și, Dar nici nu v-ați expedia foarte repede Adică țineți cont că mai sunt și alții care sunt pe fir Dar vreau să prezentăm argumente De ce a făcut bine, de ce n-a făcut bine Fiecare cum interpretează gestul președintelui Bună ziua, Mihai! Uh, bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Aștept dimineața să vorbesc cu tine Am vrut să intru atunci și n-am ajuns în primul și în primul rând, ca să începem cu o notă uh, veselă, ai cerut un tu sau uh, Petreanu, nu mai știu, uh, Ai cerut un Ardelean, să vă explice gluma președintelui. Asta a fost o glumă de al Petreanu, care este, să știți, okay. pe jumătate moldovean. Uh, Îl dau în okay. așa. Foarte bine. Uh, cred că președintele a glumit când s-a referit la rezultatele pe care le așteaptă de la PSD și de la doamna prim-ministru. Uh, Asta, asta a fost Vase interpretarea a... unui ardeleani, în să înțeleg. Da, da. Ok. Uh, în ori de ardeleani faceți de glume, de de glume de de... pe care nu mai văd le pricepeți, iertați -mă. Se poate, se poate, okay. dar să știți că le gustăm și pe alea coltei. Ok. Uh, ce voiam să, să vă spun, uh, eu tot uh, am dorit să uh, vă întreb ceva. Am observat că pe lângă faptul că tot comunicați, faptul că PSD-ul lucrează în interes propriu, au doar uh, anumite ținte foarte clare și ne interesează țara, cred că mesajul ăsta a ajuns la toată lumea. Unii îl cred, alții nu, în funcție de ce parte a eșichierului politic, sau, mă rog, a simpatiilor se, se, se simte. Dar să știți că nu, în... eu nu am un astfel de mesaj pe care să-l comunic sau decomunicat uneori așa interpretez eu anumite acțiuni pe care îi le fac. Foarte bine. N-am nimic împotrivă. Ok, este am corectat prezenează. formularea noastră. Alta alt, era problema, faptul că uh, atacați de foarte multe ori și opoziția și de data asta și președintele. Mea am argumente că... atunci când eu consider că greșesc. La fel cum amintiți-vă că am avut am și cuvinte de laudă atunci când au făcut ce-am considerat eu de laudă. Vă, nu mai vreau unic... să Da, așa. Uh, ideea e alta. Mi-am pus, în, uh, mi pus uh, întrebarea. Cui folosește? Uh, părerea mea este că pentru situația actuală suntem vinovați noi. Adică noi nu eu, eu am fost la vot, cei care nu au fost la vot, care n-au votat pe motiv că nu au cu cine vota. Or, chestia asta, am senzația că le-a fost indusă de foarte mulți analici politici care n-au dat nicio șansă. PNL-ul varză, USR-ul vai de capul lor, Okay. ce știu eu, cine o mai fi? Adică nu, practic, ideea este că nu ai cu cine vota. O să, mai vă, nou, o să vă dau o explicație în sensul acesta. să știți. Ok, numai o clipă. Da. Uh, mai nou și președintele este ca un bolovan într-o baltă. Uh, nu cred. Întrebarea mea este, cui folosește? Pentru că uh, a, a folosit o poziție... Cui folosește? Cu că a zis Petreanu azi dimineață că președintele a fost ca un bolovan într-o baltă? Nu. Asta în întrebați? general, atitudinea critică în momentul ăsta nu puteți spune dumneavoastră. Opoziției. Mihai, dacă dumneavoastră puneți în discuție o atitudine critică a presei, atunci punem în discuție democrația. Asta e jobul nu, nostru. Nu, nu e neadevărat. Nu adevărat. Dar noi nu pe suntem aici ca să lăudăm, să lăudăm pe de cineva, înțelegeți? Okay, e e bună, profund nesănătos să zicem, este. vai, dar Iohannis este. trebuie să-i găsim scuze. Eu sunt de altă părere, na, e părerea mea, mi-am spus-o. Acum mă interesează părerea dumneavoastră despre părere. Iohannis. E mai puțin important ce credeți dumneavoastră despre părerea, părerea mea, mea despre... sau despre părerea lui Petreanu? Mă înțelegeți? Uh, aparent, da, dar uh, riscăm să cădem în aceeași greșeală și pe viitor. Păi greșeala, eu cred că dumneavoastră mă atacați pe mine când eu vă întreb ce părere nu, aveți nu, de nu, nu, nu, nu, am vrut doar să vă spun un lucru. Părerea mea este că noi, în momentul când mergem și ne exercităm dreptul la vot, ar da? trebui să ne gândim la echilibru. La balanță, da? Da. În momentul acesta nu, nu le-am dat nicio șansă celor din opoziție. Bun, prost cum ar fi, nu le-am dat nicio șansă. Președintele ce era să facă? Să mai joace puțin tontoroiul, să se joace cu... Nu avea ce uh, să facă asta, știu, spuneți cu... da, Mihai? Spuneți că, -ave că nu facă. avea ce să facă și asta fac. pentru că oamenii n-au fost să voteze opoziția. Exact, pentru că nu le au dat arme. Bun, și ia să -o, o luăm altfel. Nu dat pentru de la 6 Astea milioane vana. și jumătate de voturi, câte a primit Iohannis doar în 2014, la. Pf, cât au avut, domnule, cred că au avut vreo 2 milioane și ceva de voturi în total, uh, altele decât PSD și de în 2016. Astra vi se pare că această mare distanță de acolo și până acolo, din 2014 și prin, până în 2016, acolo are niciun rol, domnul Iohannis? Păi, eu nu știu dacă are apărat, un... dacă are o vină. Dar cum o explicați o dumneavoastră mare, ca faptul că. Cum explicați? Cum explicați faptul că Iohannis a luat 6 milioane și jumătate de voturi, iar actuala opoziție la jumătate. Uh... Pentru că nu aveam ce să facem. Adică, părerea mea asta este, lumea a gândit, nu avem ce să facem, lumea în general este, uh, cum se spun, mai apreciativă din păcate pentru et alte etnii decât pentru noi românii. Deci... În general, avem tendința de a ne de, ne, de, a, de a ne critica Domnule, deci vreau ziceți, ziceți că dacă, dacă venea un neam să candideze Ok, vă mulțumesc pentru opinia noastră, Mihai Îmi cer scuze de la ceilalți Nu, nu intenționez să vorbim câte 5 minute cu fiecare Că atunci chiar avem o problemă Putem să vorbim toată ziua și nu vom apuca să luăm foarte multe telefoane Totuși, să-i dau un răspuns lui Mihai În legătură cu manipularea asta Domnule, n-ai cu cine să votezi V-am atras atenția de ani de zile și Vlad, nu numai eu, eu am și scris despre asta. Sunt medii de difuzare diferită, cu public diferit și cu mesaje diferite. Pe internet, unde sunt mulți tineri, e suficient să zici, n-ai cu cine să votezi, pentru că oamenii să înțeleagă nu te duce la vot tinerii oricum au această tendință de a nu se duce la vot. Deci când cineva le și zice n-ai cu cine să votezi, ei înțeleg, ah, oricum n-aveam che să mă duc la vot. În fața televizoarelor sunt e un alt fel de public, un public în vârstă care așteaptă confirmări, nu dezbateri, confirmări ale unor opinii informate hât hât unele de pe vremea comunismului. Și în momentul în care vine cineva și zice îți măresc pensia, el așteaptă, nu, trăiești greu, îți trăiești greu, ce greu trăiești, eu sunt alături de tine, politicianul tău votează mă și îți măresc pensia. Acolo e un alt mesaj care se duce, care e mobilizator, aduce la vot. Sigur că această combinație de mesaje, unele pe internet pentru un anume public și altele pe televizor diferit pentru alt public, dau rezultatul care s-a văzut în 2016, da? Hai să epuizăm pe asta, hai să, hai să vorbim despre seara trecută. E un moment important care a produs multe frustrări, mi se pare mie. Ce spuneți, Răzvan? Bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Din punctul meu de vedere, președintele a jucat foarte bine. Se joacă la Cacialma, nu le-a acceptat Cacialma. prima cu? Dâncil a fost Cacialma alu Dragne, asta ziceți? Docilă sau dăncilă? Că n-am docilă, parcă așa o cheamă. Să vă mai spun că multă vreme pe aici am zis băncilă, care e doamna de la Meteo, adică dăncilă o cheamă. Viorica, Vasilica, dăncilă. Înțeleg că a fost o eroare și în decretul prin care am nominalizat-o, că n-am scris și Vasilica. sau E o întreagă poveste. Deci, o nu o cheamă docilă. Nu o cheamă docilă, vă rog să nu fiți răutăcioși, pentru că, da, e numele unei doamne, o cheamă Viorica, dăncilă. Am înțeles, nu o cheamă este. Uh, bun, uh, a jucat foarte bine. De ce? Uh, populația care stă în fața televizoarelor și așteaptă să vadă mărirea de pensie, despre care ați vorbit mai devreme, trebuie să înțeleagă pe propria piele care este guvernarea PSD. Trebuie să ne ducem în cap să vedem unde, unde e greșeala. Deci că ziceți, cum, cum, vedeți, cum vedeți, am înțeles ideea. Da. Deci, să spuneți că Iohannis a zis, ia să-i lăsăm ăștia să distrugă țara asta. Da, așa a vrut poporul. Cum arată țara distrusă, în opinia a dumneavoastră? A ia spuneți-mi. Cum? Cum arată țara distrusă, astfel încât să înțeleagă publicul PSD ce a votat? Cum arată țara asta distrusă? Păi, cât, bă, e țara euro, cât, cât e cursul euro, cât sunt salariile, cât e inflația? Un 5 lei euro, un 5-6% inflație, un 3 lei jumate pâine de leu, că acolo uhum. e bătălia. Păi și credeți că, e, că dacă ajungem să... acolo e vina PSD-ului? PSD-ul da, vinde PSD benzină în România, PSD-ul vinde pâine, PSD-ul vinde... Nu, doamne, atunci va fi problema pe OMV-ului, a multinaționalelor care uite ce fac țărișoare Noastră chiar credeți Unde, unde este soțul doamnei uh, Dăncilă, director? N-am avut uh, încă m timp să documentez este, este director la OMV la noi în Pitești. eu sunt impitești. Pitești okay. da? că Căutați fene, să vedeți niște chestii eu, foarte interesante salariat, Este că... multinațională Ei, da Bine, ok. Deci, cum să iasă doamna să ne spună discursuri din partea lui? am înțeles. Pre Președintele a făcut bine pentru că în felul ăsta îi lasă pe psd să distrugă țara. Bună ziua, Radu. Ce faci, Ciprian? Ea a dormit. Radu, bună ziua. Haideți să nu-l dormit pe Ciprian din nou, vă rog eu. Alo, Radu? Na, când Radu mi-a închis. 0372069599. Marius, bună ziua. Bună ziua, să, Bună ziua, aceștia și ascultătorilor tăi. Nu o să te țin foarte mult în două cuvinte. Ce m-a deranjat pe mine foarte tare nu e neapărat faptul că a desemnat-o pe doamna Dăncilă ca premier. M-a deranjat mai tare discursul lui. Discursul președintelui Iohannis a fost ca un om învins și asta mă sperie puțin mai tare decât faptul că va rămâne doamna Dănțilă premier vreo șase luni sau poate chiar mai puțin. De ce ziceți că a fost ca al unui om învins? Uh, pff, pentru că în principiu el prin modul lui de abordare a problemei le-a transmis celor de la PSD să performeze. Cei din PSD nu vor performa pentru că nu vor asta. Dacă vreau lucrurile de desemna o persoană mult mai capabilă decât doamna Vântila. Ok. Ok. Uh, deci de, de, tot da. nu tot ați explicat cum ați ajuns noastră Deci vi s-a părut că nu crede ce spune, da? Asta ziceți? Că nu are da. logică ce spune președintele și că de aici că ar fi fost discursul unui invins. Da. Asta e părerea mea. Ok. Și Azi... ce ați fi vrut să facă? Uh, din punctul meu de vedere, cred că dacă ar fi mers la anticipate, era o opțiune mult mai bună. Trebuie să înțelegem poate, bine poate așa. nu câștigătoare, da? dar nu mult mai bună. Trebuie bun. Mulțumesc, Marius. Trebuie să vă mai explic încă o dată tuturor asta cu anticipatele. Văd că există confuzii și la niveluri mult mai mari. Deci, potrivit Constituției, președintele nu are voie să zică facem alegeri anticipate. Pentru că rolul său de moderator și ăsta e scris negru pe alb în Constituție, este să caute o majoritate, să o caute. Poate să o caute 60 de zile și să nu o găsească, timp în care două încercări să fie respinse de Parlament. Aceasta este singura modalitate explicită în care Constituția îi dă dreptul președintelui uh, atenție, îi dă dreptul nu și obligația, îi dă dreptul să dizolve Parlamentul. Adică președintele după, dacă în 60 de zile de discuții, dezbateri în care am încercat și cu ăla și cu ăla și Parlamentul tot n-a validat un guvern, președintele poate, poate să dizolve Parlamentul. Nu e obligat. Deci dizolvarea Parlamentului nu este automată. E tot decizia președintelui. De asemenea țineți cont că am văzut o altă capcană. Am văzut că, mă rog, mulți au căzut în ea. Președintele nu e obligat să dea un răspuns imediat, după ce vine cineva cu o propunere. Poți să se gândească o lună. În Germania, că tot a pomenit cineva, în Germania, într-adevăr, sunt de. Uh, negocierile astea pentru formarea guvernului durează luni de zile. Dar ea nu negociază atât pe nume de persoane, că nu sunt români. Aia negociază pe planul de guvernare. Și în momentul în care se duc acolo și încep guvernarea, deja știu ce fac în ziua de 7 iunie 2020. Știu, scrie acolo ce fac de aia durează foarte mult negocierile în Germania pentru formarea guvernului. Nu există nici în România un termen în sensul ăsta. Președintele poate să-i mai cheme și pe și pe ai în momentul în care, în mod ostentativ președintele întoarce rezultatul unui vot. Atunci noi am avut astfel de dezbateri în România. Atunci se pune problema dacă nu cumva președintele însuși încalcă Constituția. Nu era situația de acum, după două guverne picate în decursul de unui an de zile. 0372069599 încă ceva vreau să precizez și mai vorbesc cu dumneavoastră Adrian, suspendarea președintelui. Suspendarea președintelui nu e o chestiune care se face în secunde. Suspendarea președintelui presupune un vot majoritar în Parlament, după ce s-a cerut opinia, care este într-adevăr consultativă, dar obligatorie, Curții Constituționale a României după ce Curtea Constituțională zice dacă într-adevăr există sau nu există motive de încălcare gravă a Constituției sau de înaltă trădare, da? Abia atunci se duc în Parlament și se votează suspendarea sau nu a președintelui. Cum Parlamentul este în vacanță acum, sigur se poate convoca, s-a și convocat de altfel pentru primirea votului de investitură, este puțin probabil că o suspendare a președintelui, dacă să zicem s-ar fi hotărât ieri Dragnea, să fi putut fi făcută mai devreme de 1 februarie. Asta e o estimare așa, nu știu cum să vă zic, moderată. Cel mai probabil i-ar fi venit, dacă ieri se hotăra Dragnea, undeva în 15 februarie, cam pe acolo. Haideți, 0372069599 Adrian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, legat de chestia cu decizia președintelui, părerea mea este că a făcut cea mai proastă mișcare posibilă pe care putea să o facă de ce? În primul rând, el, fiind legitim acolo, ales de șase mii de oameni, care știm foarte bine, nu avem ce să ne spunem. Șase milioane care... și jumătate, da. A, exact, a fost un vot împotriva PSD-ului, de fapt, în mare parte. Și de da. oamenii care au respins PSD-ul e ales acolo. Nu de alte minuni sau de ce mare președinte el sau ce-o fi. N-avea niciun drept nici moral, de niciun fel, să facă acum calcule politice din astea nemțești, că o fi, că, o păți, că ne suspendă, că nu ne suspendă. Nu, domnule, acum era momentul de luptă. N-a zis că a, -a făcut, făcut calcule politice nemțești, de... a zis că a făcut o aritmetică parlamentară. Da, și acum să fac o paranteză. Apropo de unul dintre antevorbitori care zicea cu critica la nivelul opoziției, da, are dreptate. nu înțeleg de ce criticați opoziția, că ea nu există. Adică, eu nu există, ce opoziție, eu l-am văzut. Deci sunteți nemulțumiți și de opoziție și de Iohannis, dar ce v-ați fi aștepta deci, așteptat să facă? Suntem că vechi, care încă au făiele în mână, stau și se tem la fel ca și Dragnea, că le vine de ul pe cap. Și de a nu vocal și tac din gură. Ai de din opoziție. Fără, care să care să-i avantajeze și pe ei. De un ce să povestim? Că zic imberbi politici care... Eu ai impresia că politica și binele României să face cu niște hârtiuțe cu care în Parlament. Să ne calmăm, discursul noastră este civilizat, acid, să spunem că imberb înseamnă fără barbă, adică e maturi, da? Asta ați să spuneți? Da, nu e o ironie, zic eu, nu încerc să... Bine, ați dat mesajul dumneavoastră, dar ce v-a așteptați să facă Iohannis? Dom'le, Iohannis trebuia să meargă pe cealaltă parte, la 180 de grade, să nu accepte compromisul ăsta care îl tot face în față de PSD-ul ăsta, care nu mai e legitim. Nu știu cine tot vorbește că e legitim. După ce dă de pământ două guverne, face numai prostii, nu-și nu uh, promisiunile că din campanie și programul ăla de guvernare n-au făcut nimic din el. S-au spus 10%. Păi atunci cum mai legitim? E o discuție asta, într-adevăr, dacă poți să obții, la un moment dat, cred că chiar Alina Mungiu, care astăzi este, nu zic, un mare fan al PSD, ci al rămânerii PSD la guvernare. Chiar Alina Mungiu, la un moment dat, într-un editorial, spunea asta nu e democrație dacă una spunem când cerem votul și după aia facem cu totul și cu totul altceva. Esența democrației se denaturează. Însă, acesta nici nu este un motiv, faptul că nu ai putut sau n ai putut să-ți faci ce ai scris în programul de guvernare sau chiar că ai mai adăugat altceva ca să fii scos de la guvernare, cel puțin nu din punct de vedere juridic. Ce putea invoca într-adevăr președintele e, v-am mai spus, ce exact partea aia cu atacul absolut ilegitim la, la, la statul de drept, la temeliile constituționale, scrie în Constituție acolo că președintele trebuie să vecheze la respectarea Constituției. 0372069599 va vă anunț de pe acum că prelungesc emisiunea până la 14.30, 14, sunt liniile pline, dar avem răbdare, luăm cât mai multe telefoane. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua, domnule Mui Siguran! Vă ascultăm! Um, am spus la începutul emisiunii că o să fiți destul de calm. Mi se pare că m-am enervat? A -a... Nu, încă nu, încă nu. Încerc să vă a f -a f -a dau doar până precizări tehnice, atât, ca e, să, să înțeleagă cât mai mulți prec. oameni. Da. Și sper să rămâneți așa până la sfârșitul emisiunii Ca să puteți să luați cât mai multe păreri Poate, poate uh, O să iasă Câte ceva din adevărul ăsta la suprafață uh, Eu sunt, vă spun sincer, foarte trist Și cred că Suntem compromiși uh, Pentru că În orice parte te uiți uh, Nu vezi absolut nimic bine Compromis? Da eu nu mă simt compromis. Noastră vă simțiți compromis, Ciprian? În momentul de față, da. Pentru că nu mă Sacrificat, simt, poate, compromis? Nu înțeleg. Compromis și din punct de vedere politic, pentru că deciziile importante pentru un popor se iau de acolo. Noi românii se pare că nu avem altceva de făcut, decât să ne descurcăm fiecare pe compropie, probabil să mărim milioanele care, în, wow, românilor care sunt peste votare. Ciprian. Numai puțin. Da. da. Încerc, încerc să nu știu, simt că trebuie să intervin acum să vă spun că sunteți, da, sunteți depresiv de-a dreptul și să vă spun că această atitudine peric e periculoasă în sine. Eu apreciez foarte mult oamenii care nu așteaptă nimic de la nimeni și care se descurcă singuri. Educația mea de oltean să știți că este în acest sens și am toată simpatia pentru dumneavoastră. Pe de altă parte odată ce te-ai obișnuit așa este foarte greu să gândești și pentru binele comunității în care treci. Să te gândești și la alții. Te gândești chiar dacă că merge mie bine, trebuie totuși să mă duc la vot, de corect, exemplu. Corect, corect, corect. No, ok, tristețea acum... dumneavoastră și îndemnul la să mergem fiecare pe cont propriu și să fugim din țară, cred no, eu că no, nu ne ajută no, foarte no, mult în momentul ăsta. Știu, nu este neapărat un ideu, nu este o opinie personală, adică mă uit în jur și văd ce se întâmplă. E o stare de, de spirit, da, da. E o stare de spirit. Ok, acum, în ceea ce privește decizia președintelui de aseară. Uh, sincer, vă spun că uh, nu l-am votat pe domnul Iohannis uh, atunci când a candidat la președinție. L-am suspectat oarecum de, uh, de bune intenții și de inteligență atunci când a refuzat-o pe doamna Stăviș Ibes, Fie și numai uh, bazându-mă pe faptul că poate a avut informații de la servicii și așa mai departe. Uh, Văd și desfășurarea ulterioară a lucrurilor însă s-a demonstrat că nu este un președinte jucător ca să folosesc acest termen care Nu există acest face... termen în Constituția României da. Constituția latin, folosește exact, termenul moderator. Termen. E un termen generic un moderator. Nu este un moderator nu am încercat. și afara chiar nu mai aveam niciun fel de posibilitate Românii trebuie să înțeleagă că atunci când ies la vot produc efecte pe termen lung în momentul în care Uh, au ajuns sau au ales să stea în casă uh, au produs efecte pe termen lung. Când stau acasă în fața televizoarelor și le țin pufni celor din piața Victoriei uh, e produc efecte pe termen lung. Și acțiunea și inacțiunea produce efecte. Și acțiunea și lui acți... Iohannis de seară ce efecte credeți dumneavoastră că a produs? Domnul Iohannis, din punctul meu de vedere, are o personalitate pas cu pas, așa cum uh, a spus și în cartea pe care asta a Asta înseamnă -o. o personalitate calculată a unui om care planifică lucruri, nu? Asta înseamnă pas cu pas. Mi-ar plăcea să cred asta, însă și am sperat să... v spus și mai devreme, în momentul în care a refuzut-o pe doamna Sevil și am crezut că are o astfel de atitudine și are informații. Așa, m-a dezamăzit total. De ce aseară n-ați mai avut impresia că avea informații? Sunt mulți care spun, domnule, avea informații că urmează să fie suspendat și uh, că Dragnea făcuse o primă propunere, cum a zis cineva mai devreme, la Cacealma, și atunci a dat cu sec. A acceptat-o. Păi, adacusec a da sec în poker, când joci poker și cineva joacă cu casele, mai da cu adică ei îi plătește atât cât cere. Aia înseamnă adacusec cu sec, pentru cei care nu știu. Eu spun că uh, românii din păcate nu mai sunt reprezentați în niciun fel, indiferent de politicieni și de partidele uh, politice care Bine, Ciprian, vă mulțumesc pentru telefon Ați sunat, sigur, e dreptul dumneavoastră să vă exprimați tristețea și dezamăgirea Indiferent că puteți sau că nu puteți în vreun fel să explicați de unde vine aceasta E dreptul dumneavoastră și emisiunea noastră 0372069599 Andreea, bună ziua Bună ziua Uh, înainte de a spune părerea, vreau să mă prezint așa ca alegător și ca cetățean. Uh, lucrez într-o corp -ă, sunt corporatistă, uh, am votat întotdeauna, n-am datat niciun vot, întotdeauna împotriva PSD-ului. Uh, am fost dezamăgită de PNL și sunt și acum. Într-adevăr nu avem o poziție, în momentul de față. Din, păcat, din păcate USR-ul încearcă, dar eu sunt foarte mici și sunt la început și nu au experiență și mici dezvoltare în teritoriu și așa mai departe mi teamă a... că n-au nici doctrină, mi teamă că ideile lor sunt cam imberbe, cum zicea cineva da, mai devreme. Ca... Da. da, ei sunt ca noi ceilalți din stradă care nu vrem să-i mai suportăm să Da, dar pot fi suspectați pot. de idealism și bune intenții. Exact. Asta, e, asta e diferența dintre USR și PNL. Altfel, nici exact. PNL-ul, având o structură teritorială destul de amplă, de mare partid... Uh... Dar, așa cum a zis și un antevărbitor la mea, o grață de oameni din PNL se bucură de legile... De da. dorința PTB ului de Asta Sina, e atât de evident și... ce să mai discutăm, da, în fine. Asta e așa. Deci, într-adevăr, mă simt și eu la fel de compromisă și de dezamăgită ca și antevorbitorul meu. Nu văd o luminiță în față, sinceră să fiu. Nu l condamn pe Iohannis pentru ce a făcut, pentru că, sincer, nu văd nicio variantă. Că era suspendat, că nu era suspendat. Tot bârciul ăla este. Sondajele arată că tot PSD-ul va ieși. Chiar dacă se întâmplă... Deci, eu nu înțeleg... Deci, eu cred că suntem în fața unei revoluții, la, ca din decembrie 89. Popor român un pic, un pic, începe să miște. Și uh, suntem într-o state, exact cum era cu Ceaușescu, -o cu cu titlul la ori și nu avea nici, aia, nici aia, Acum suntem cu titlul la ori din alte puncte de vedere, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere al legilor cu corupție, Deci nu se poate să se întâmple așa ceva se va întâmpla? Vom asista cu toții neputincioși. Da. Că dacă nu era această doamnă dăncilă, era da. un alt domn X sau Y care făcea aceeași porcărie, da. Deci, cum să zic, deci, deci v maxim... să încercați să-mi spuneți că președintele a repede acceptat-o pe doamna dăncilă ca nu cumva să vină după aia PSD-ul cu vreun competent. Asta? Uh, competent și a venit cu vreun competent până acum? Era din la câmput. Să fim serioși. Și eu aștept singura poziție pe care o aștept, sincer, este din interiorul partidului de guvernare. A PSD-ului. A PSD-ului, da. Pentru că dacă eu nu pot să cred că sunt chiar toți, toți o apă și un Adică cineva, nu știu, să Ok, da. încercăm să stăm pe subiectul cu Iohannis. De deci ce eu pe Iohannis nu am ce să se l-am votat... Uh... Știți, știți ce mi se pare interesant? Eu am văzut acest moment, și nu numai eu, nu mi spuneți că numai eu am văzut acest moment. Aș zice că o bună parte a populației acestei A aș zice că universul, la un moment dat, părea că își dorește ca președintele să pună mâna pe niște pârghii, adică să vină acolo și să fie în pericol de anticipate, ca să poată reforma clasa politică, ca să nu vă să nu ajungeți la, nu știu, ideea oarecum hazlie, Andreea, că din PSD ar putea veni niște oameni care să ne conducă și pe noi într-o zi în interesul țării noastre. În fine. Bună ziua, Marian! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu zic că a procedat foarte bine pentru, și pentru PSD și pentru el. S a vrut doar să treacă o etapă. Și unde De suntem eu o... și cu dumneavoastră între el, și între Iohannis și PSD? Că n-am înțeles partea asta. Hai. Iohannis a câștigat că și vede de treabă liniștită, de somnul lui de numusețe, și PSD-ul a mai dat jos un guvern, existând informațiile de-a lungul istoriei, în ultimilor ani, că urmează în lunile ianuarie-februarie, acele născuși să iată din nou la care să însemne proteste. Și acum toată lumea este câștigat. Păi da, da, vedeți că oamenii, oamenii, oamenilor nu le place să stea pe viscol în stradă, să știți. Cel mai bine e să stai în casă când e viscol, nu în stradă. Oamenii au ieșit în extremis și pe o vreme extremă ca să salveze bruma de democrație acestei țări. Știți de ce au ieșit oamenii, domnule, în stradă? Au ieșit să salveze speranța pe care de vă câțiva ani ne o dăduse de neau. Atât, adică asta, cam pentru asta s-a ieșit în stradă, nu pentru altceva. Da, și în felul acesta nu vor mai avea motivații. Pentru că o să dureze învisterea da. guvernului încă două trei săptămâni, o să ajungem, după aia trebuie să lăsa și domnii guvernează nou cabinet. Da, așa? Și deci de ce a făcut program? bine Ioannis, n-am înțeles? Ioannis a, a, a schimbat uh, ideologia lui, adică politica de a funcționa pentru el. Mm. În sensul că nu. În favoarea lui. A -a furt. în favoarea lui. Crea doar o furtună într-un pahar, din faptul că totul amâna și nu accepta propunerea, care nu-l avantajea. data așteaptă ca PSD-ul în ghilimele să-și rupă gâtul și tot, Ioanis uh, Iohannis mai are până la alegeri o perioadă, destul de... Marian, multe, să zicem. hai Atunci... să-l luăm altfel, hai să o luăm altfel. Să zicem că domnul Iohannis crea o furtună într-un pahar, așa cum spuneți dumneavoastră, Da. Ha. Cum ar fi început furtuna asta într-un pahar? Început să elaborez și pe blog și aici în discuțiile cu dumneavoastră să apară o personalitate care -o? să fie o alternativă, nu? Pentru PSD da. nu? ar refuzat-o pe doamna Dăncilă Nu ar fi făcut decât să creeză o furtună într-un pahar Adică nu s-ar fi întâmplat absolut nimic așa. Da, sau poate că s-ar fi întâmplat Că uitați, dimineață din... Mai mult în glumă și nu, nu, cred, că ar, nu da. cred că respectatul nostru filozof, domnul Andrei Pleșu, să zicem, am dat un exemplu absolut aleator. Să zicem că zicea Iohannis, sau nu știu, zicea Ludovic Orban împreună cu Barna și cu Băsă, zicea, ia încercați, domnule, și cu Pleșu. Poate Pleșu strânge o majoritate în Parlament. E, cred că dintr-o dată ar fi trebuit să se gândească și domnul Iohannis și domnul Dragnea cum, da, o, o, da, îi vezi așa Correct. unul lângă altul pe adică domnul Pleșu și pe... Exact. Îi vezi unul lângă pe doamna Dăncilă și pe domnul Pleșu și zici vai, dar e greu de ales. Trebuie să alergă Parlamentul, nu? Reprezentativ. Ia să vedem ce se întâmplă mai departe. După care aveam și noi niște dezbate. Dar, uitați ce e interesant. Cum ar fi fost și poate că opiniile în România s-ar fi polarizat, poate sondajele de opinie mai mult sau mai puțin trucate s-ar fi schimbat repede, poate oportunitatea unor reforme, inclusiv electorale, ar fi apărut dintr-o dată, poate că în două luni de zile, cine știe ce soartă ar fi avut un referendum de modificare a Constituției, dar adevărata întrebare este, nu cumva personalitatea astfel creată ar fi amenințat pe altcineva la alegerile din 2019? Păi, vedeți la ce m-a referit, că am discutat domnil, ale... e, Asta e greu, ca să spun așa. Numai că, în același timp, uh, hai să o luăm și altfel, Marian. Mi l a închis pe Marian? Nu. Așa. Să luăm și Eu, mă strâm la colegul Cipriandinu, că nu mai e Petreanu pe aici, să o mă strâm la Petreanu. Deci, Uh, hai, să, hai să gândim puțin această ipostază și invers. Ce șansă are președintele Iohannis să mai convingă pe cineva că este singurul reprezentant al opoziției până în 2019? Singura lui șansă este să-și păstreze aceeași imagine de domn, de profesori, de liniștiți și care nu mai polarizează Nu mai e suficient. Nu mai e suficient și faptul că Iohannis nu mai ocupă exact această poziție în momentul de față de apărător al dreptății sau al Constituției creează în mod inevitabil spațiu pentru altcineva. Iar pe teoria necesității, aș zice, acel altcineva va apărea probabil o chestiune de zile, de săptămâni sau de luni cel mult în care cineva va apărea și va purta un alt standard. Pe același culor cu domnul Iohannis. Nu cred că a făcut nimeni calculul ăsta. Dacă nu faci nimic și îți dezamăgești oamenii, o să apară altcineva și s-ar putea să pierzi. Ce spuneți, Radu? Bună ziua! Spun că ai și noi, dreptate și nu ai dreptate, Moisel. pare bine să te pot contacta. Nu uitați, da, jocul da, meu este să vă provoc pe dumneavoastră să gândiți. Nu întotdeauna bine. ceea ce spun la această emisiune chiar cred. Opiniile mele bine. sunt la pastila bizidei. Vom mai și provoc pe dumneavoastră? Da? Ok, bine. Vreau doar să spun uh, două lucruri înainte. Unu, românii fac politică cu inima, nu cu creierul, iar politica românească se împarte în două, în cea legală și a de inimă. Uh, Președintele Iohannis, în acest moment, prin ce a făcut ieri, Așa am de cu exactitate în datoririle de președinte. De președinte a votat de 6 milioane și jumate de români, mm. dar... Una dintre mai multele timp... îndatoriri. Da. Vedeți că nu are una. Singură. Nu, nu, nu, o secundă, o secundă, o secundă, o secundă. Dar în același timp, lumea uită că au fost și 5,2 sau 3 milioane de români care au votat împotriva lui Iohannis. Toată lumea spune, Iohannis a fost votat de 6 milioane. Da, dar 5 milioane au fost împotriva lui, de iar la următoarele că... alegeri, atenție trei milioane jumate, au, au asigurat o majoritate confortabilă unui partid denumit PSD. Putea să nu răscază, nu ne interesează în momentul ăsta. Bun. Iohannis, ca președinte, are anumite obligații. Scrise foarte clar în Constituția României. Din păcate 97% din populația României n-a pus una pe Constituție și apar, nu are ce scrie la articolul. Vă contrazic. 7. 97% dintre politicienii din România nu au pus mâna pe Să Constituție. Deci politicienii români sunt, uh, fac parte din populație și dacă 97% din populație nu au pus da. mâna, și 97% sunt din politice nu au pus da. mâna. A, așa, bun. Când nu sunt reprezentații noștri? Da. Bun. Problema noastră este că ei sunt puși de noi acolo. Deci ei ne reprezintă pe noi. Dacă sunt hoți, miloci, Tâmpiți, scuze, pardon, mm. uh, sub mental uh, mental etică, etică... Radu, okay, Bun, deci, să vorbim frumos, așa da, e, să spunem. Uh, să ne întoarcem la președintele Iohannius. Din da. punct de vedere legal, președintele Iohannius și-a deprimit cu exactitate datorile Faptul că a ales ceva în detrimentul altei opinii nu este treaba noastră, este treaba lui. Eu pot ca om să spun, da, domnule, sunt de acord cu ce a făcut, altul o să spună, nu, domnule, să fie dat să-l luăm cu pietre. Nu este corect. A încălcat legea denumind de o prim-ministru pe această doamnă? Nu, nu, nu. Nu. nu. Dar, atunci, dar a atunci... promis o surpriză, vedeți? Aici e problema Surprizele, știți care este problema în România? Noi, noi vrem să se facă cum vrem noi treaba. Nu, atenție, nu sunt peselist. Să nu, în niciun cas, să nu mă... Da, nu vă suspectez așa, de asta, nu, stați niște. Deci dar iert... și dacă sunteți noi, da. asta o problemă. Adică această emisiune e pentru clar. toată lumea și inclusiv pentru pesediști. Eu am o mare problemă. Deci nu am nimic cu domnul Iohannis. Nu, am, nu sunt nici Iohannis, să fie foarte clar. Că nu pot să-l iert, să iert că a fost uselist. Nu pot să iert că a fost unul din motoarele acelei uniuni împotriva naturii. A, okay. Asta e Bine. opinia mea. Ia, ia să vă... Răspundeți-mi și mie la o întrebare. Da. Uh, noastră ziceți că nu-l iertați pe Iohannis că a fost uselist, dar prima întrebare... Uh, Scuzați-mă, am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare. V-a surprins nominalizarea lui Dăncilă dinspre nu. Dragnea și PSD? Nu. Dar nu. de la uh, Iohannis v-a surprins? Nu. Absolut deloc. Eram pentru că a fost uselist. Figur... Nu. Realice. Nici măcar, nu mai, are, nu mai are absolut nicio legătură. A fost cel, cel mai logic pas pe care putea să-l facă președintele României în, în acest moment. Okay. Toată lumea vede numai ce este la televizor. Nimeni nu se uită în spate. Nu se uită ce se întâmplă în Parlamentul României. În momentul începerii unui scandal nu se uită să vadă ce lei sunt propuse. Poate că nici nu pot ca să citească... Bă nu, ultimul an contrazice. ...C-54, de exemplu. Bun. Nu, ca fapt divers. E, Okay. În momentul în care PSD-ul, prin, prin domnul Dragnea, a propus o persoană obedientă, clar, Pe uh -huh. postul de prim-ministru, obedientă, fără pregătirea necesară, fără experiența necesară, da. noi trebuie să înțelegem din start ce reprezintă această doamnă. Păi nu, este... stați, stați așa. Eu, eu întorc afirmația dumneavoastră și vă adresez încă o întrebare. Vorba lui O, o, o altă întrebare. Vorba lui Iordache. <laughs> dumneavoastră, credeți că președintele are un job acolo de a desemna, atenție, de a desemna, adică de a alege el, nu de a face un oficiu de ficus, de a semna un decret, de a desemna, și asta e o e, problemă dezbătută și tranșată de Curtea constituțională, o persoană pentru că e obligat atunci când o persoană nepotrivită e propusă prin ministru pentru că e obligat să accepte sau tocmai pentru că el trebuie să filtreze, e ultimul filtru. Atenție, toată lumea citește articolul și încearcă să se concentreze asupra lui Constituția, trebuie citit în întregul ei. Constituția da. nu poți pe articol. Da. Deci, președintele României, în funcție de situație, poate să facă acest lucru. Dar dacă un partid care are o majoritate nu singur în cazul nostru, da? da. Nu cu o propunere. Iar propunerea nu încalcă legislația României. Adică persoana respectivă poate să ia inclusiv de la NATO dreptul de a accesa documentele secrete. Persoana da. respectivă nu are probleme. Da. De deci, ce să o refuze? Care este uh, logica? Dorința unei părți a populației româniei de a îngropa PSD-ul? Și eu vreau să l îngrop. Dar nu așa! Așa eu vreau este, am văzut dreptate. Aveți dreptate. În Europa, vot, atât. A, aveți dreptate. Aveți dreptate, dar, dar dumneavoastră, în același timp, spuneți că s a considerat că doamna Dăncilă este potrivită să fie prim-ministru. Unde? Când a spus că acest lucru? A desemnat-o. Dacă asta ar fi considerat... Păi, asta nu, suntem asta de acord că dacă, dacă domnia s-a considerat că nu e potrivită să fie prim-ministru, jobul constituțional, faptul că pă, părinții Constituției s-au gândit că exact acest ultim filtru trebuie să-l aibă președintele, l-ar fi obligat să zică că nu, pregă... nu, e, nu e ce trebuie pentru, pentru a conduce această țară. Eu pot să vă spun mâna pe inimă că acele părinți ai Constituției, dintre care un mare profesor care avea obicei... Mai mulți mari faptat. profesori, vă rog să mă da, credeți. Da, da, da, da, da, îi cunosc pe major, marea majoritate. Așa. Au făcut o Constituție care nu este nici pe departe perfectă. Bine, Radu, hai că am divagat mult prea mult și -s -s multe telefone. Da, da, da. Vă mulțumesc da. pentru opiniile dumneavoastră. Nu uitați că prelungim emisiunea și după ora 14 cu o pauză de un minut de publicitate în care dumneavoastră veți continua să sunați. Hai că mai avem timp până atunci. Dan, bună ziua. Uh, salut tuturor! Um, aș vrea să o completez puțin pe Radu. A spus că românii votează cu creierul și cu inima. Uh, unii votează și cu burtă, din păcate, și asta e o realitate. Da, alții Rafa. votează cu picioarele sau nu votează cu picioarele. Da, da, în fine, votăm cu tot ce se poate vota. În fine, nu da. discuția. Um, cred că Iohannis a procedat bine ca să nu divagăm foarte de la subiect ceea ce privește, uh, să zicem... Trebuie să explicați de plătului. ce credeți, ca, ca așa. Da, asta asta, asta, asta, așa. Fac, asta fac. Mai mult decât în cinismul cu care sunt obișnuiți românii, eu aș putea crede puțin în pragmatismul nemțesc al domnului președinte, și anume faptul că există o posibilitate, nu foarte mică, ca doamna Dăncilă, să nu treacă de votul Parlamentului, <laughs> și asta prin, prin niște, am zis, nu foarte mică. la și pe nu, nu, nu, nu. Deci tocmai am ceruit mai e, devreme editorialul a, lui Pantazii. Okay. Cristi Pantazii no. de la Hodge, sunt un editorial și un jurnalist, bătrân, vechi, ca și mine, e, dar, de, dar da, mai pre preț mult mai mult pe el decât pe mine, care la un moment dat lasă pe finalul articolului, de așa, un fel de speranță. S-ar putea să nu treacă la votul Parlamentului. Ma, eu vin și vă, nu așa, nu. vă întreb așa. Eu vin și vă întreb așa. No. Deci, doamna Dăncilă are nevoie de fix același număr de voturi decât ar fi fost necesare ca să-l suspende pe Iohani. Întrebare. Uh -huh. Credeți că dacă, de exemplu, s-ar fi pornit o acțiune de suspendare a președintelui, eu bănuiesc că lumea s-ar fi enervat, s-ar fi dus la Parlament, ar fi strigat, wow, nu știu ce. Da, Existau da. mai multe sau mai puține șanse să se obține votul ăla pentru Iohannis sau votul pentru doamna Dăncilă? Mă înțelegeți? Adică... Da, eu înțeleg întrebarea și răspunsul este unul simplu. E o foarte mare diferență între a uh, suspenda, uh, al suspenda pe Iohannis și au votat o petăncilă. Este, tocmai asta zic și eu. Știu, Era mai de greu de suspendat că... președintele, fiind vorba de același mm. număr de voturi. Mm, nu știu ce să zic, că e vorba și de UDMR, la mijloc există posibilitatea... Deci a făcut bine pentru secundite. că altfel ar fi fost suspendat, dați-mi un răspuns repede da. că trebuie să intru în publicitate. Da, da, da. da. bine. Astfel ar fi fost suspendat și acum are posibilitatea să atace la Curtea Constituțională să fie el liderul sau prima voce, prima Avea posibilitatea se... și până acum, din în punctul ăsta de vedere, Carmen și Mihaela rămânesc pe linie, ceilalți continua să sunați la 0372069599, un minut de publicitate și mă întorc. România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Am uitat să vă spun dacă nu știați dumneavoastră că suntem live și pe Facebook, pe toate conturile noastre și ale mele și ale radioului și pe siteul moise.ro și pe europafm.ro și mai ales ascultați-ne și pe radio. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în continuare pentru a dezbate dacă a făcut bine sau nu a făcut bine președintele Iohannis aseară, acceptând rapid, fără foarte multe explicații, nominalizarea doamnei Viorica Vasilica Dăncilă pentru funcția de prim-ministru. Bună ziua, Carmen! Carmen? Că îmi pare rău Carmen nu cred că mai e pe fir. la bună ziua! Uh, bună ziua! Bună ziua, mai să bună ziua tuturor! Uh, voi fi foarte scurtă pentru că am puțin timp la dispoziție. Uh, eu cred că președintele României nu s-a aplecat cu suficientă atenție spre articolul 80 din Constituție, care spune că este un garant al independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării și vechează la respectarea Constituției. Dacă s-ar fi aplecat, așa cum am spus, cu atenție, nu s-ar fi grăbit să nominalizeze primul ministru. De ce? avea suficiente motive să înlăture PSD-ul de la guvernare. Și mm, când atenție. spun asta, da. când spun asta, mă refer la... Bă, dau câteva exemple. creșterea robor, investițiile din bugetul de stat da, Asta pot, pot, pot arăta o guvernare proastă dar înlăturarea unui exact. partid de la guvernare pentru că guvernează prost prin alte motive, prin alte metode decât votul popular e o încălcare a Constituției Președintele, eu când v-am spus că președintele, da, așa este, e importantă această veghere la uh, respectarea Constituției. Eu mă refeream la golirea de conținut a Constituției în sensul modificării unui principiu de bază care e în articolul 152, respectiv uh, separarea puterilor în stat. Exact, asta spun că. Da, dar nu prin, de nominalizarea nominalizare. nu prin nominalizarea doamnei Dăncilă s-a făcut, se face asta, ci prin legile justiției. Aparent, sunt două procese separate. Da, sunt două procese separate, însă avea suficient timp la dispoziție să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. El era ultima persoană care avea asul în mână. Era cel care hotăra. Și cum bine ai spus mai devreme, el era ultimul pion. El acolo nu are simplul rol de a nominaliza pur și simplu. El trebuie să hotărască în raport de toate celelalte argumente pe care le-am spus mai devreme. Bine, Mihai. Și atunci, Așa. eu asta cred, okay. că s-a grăbit, avea suficient timp la dispoziție să se gândească și să nu nominalizeze uh, să nu nominalizeze pe doamna Dăncilă. Bine, care A fost Mihaela. o vehementă susținătoare a ordonanței 13. Sigur că da. Vă mulțumesc, Mihaela. Nu sunt de acord cu argumentele dumneavoastră, însă vreau să dau niște încă două argumente de ordin tehnic, pentru ca toată lumea să înțeleagă. România este o combinație de Republică semi-prezidențială și Republică parlamentară. De ce e foarte clar că are niște elemente semiprezidențiale? Pentru că președintele face parte din executiv, având prin Constituție atribuții executive, respectiv în domeniul apărării naționale, al siguranței publice și în domeniul politicii externe, unde reprezintă poporul român. Aceasta face diferența între președintele României și un președinte al Germaniei, de exemplu, sau al Italiei, care sunt elemente decorative, Decid partidele ce și cum, după care președintele semnează și atât. În plus, de la, ace de la aceste prerogative de republică semi-prezidențială, rolul președintelui în a modera lupta politică, scuzați-mă, a arbitra lupta politică în căutarea unui echilibru este de asemenea bine și destul de clar trecut în Constituție și vă rog să mă credeți că am dezbătut aceste lucruri, le dezbatem din 1996, mai, mai întâi niște medii așa mai intelectuale, mi -am amintesc că eram student atunci și v-am mai și povestit, s-a pus această problemă la curs, la cursul de constituțional. domnul Ioan Muraru, fiind atunci președintele Curții Constituționale, profesor la Facultatea de Drept și unul dintre autorii cu Constituției. Eu zic că unul mai important decât Iorgovan, dar mă rog, nu mai ținem cont acum de ce, de tinerețea mea. Și ne-a spus în felul următor, dacă președintele, în mod vădit, încalcă o majoritate parlamentară a unui partid, ca așa scrie în Constituție, atunci el poate fi suspendat din funcție, pentru că este un președinte care și încalcă punctul de vedere. Peste ani și ani când a venit Băsescu și a zis nu e un partid, e o alianță și nu e o alianță, alianță electorală, nu e o alianță politică, sunt niște diferențe juridice, Curtea constituțională a zis da, președintele are dreptate. Președintele la suspendarea din 2007, Curtea constituțională a zis faptul că Băsescu, deși a încălcat o majoritate anunțată și a făcut altă majoritate, faptul că aceasta a fost validată de Parlament, arată că președintele a procedat corect. Deci aceste lucruri le-am dezbătut niște decenii și am stabilit că președintele este ultimul filtru și cel mai important inclusiv în formarea guvernului. Că asta îi dă responsabilități suplimentare președintelui în legătură cu guvernarea fiecare dintre noi judecă situația cum poate și mai ales la câtă memorie poate să ducă. 0372069599 continuăm dezbaterea până pe la și jumate sau cât să aveați interes pentru ea. Mihai, bună ziua! Salut Moise! Vă ascultăm! Salutare și ascultătorilor! Cu siguranță sunt opinii pro și contra deciziei președintelui Iohannis. Eu aș putea spune că sunt cumva nemulțumit. Nu zic că nu a făcut poate o alegere bună, pentru că este exact ca într-un joc de șah în care rămâi cu destul de puține piese și la un moment dat trebuie să sacrifici ceva ca să te apere regina, să zicem, și să eviți matul, da? Regina fiind? Nu, nu a avut foarte multe opțiuni. Regina fiind? Regina fiind aici, cum să zic, e o regina cu mai multe capete. Președintele, a nu spuneți că v-ați gândit că președintele era regina. Uh, nu, uh, sunt convins, nu vorbesc că președintele era regina Sau uh, dacă ar fi făcut-o clar, una din alegerile pe care le-a luat în considerare În momentul în care a numit-o pe doamna Dăncilă A fost să-și apere un pic poziția, să zic așa A sacrificat niște pioni, asta spuneți, nu? Exact Care, uh, care sunt Care sunt acei pioni? E important, care sunt acei pioni? Pionii suntem noi. Aha. Pionii suntem Iată. noi. Simplu, e... pionii. Deci noi, noi suntem pionii. Din păcate, în tot acest joc, să spunem așa, noi am fost și suntem niște pioni de sacrificiu. Uh, uh, nemulțumirea mea este legată de faptul că uh, trebuia să vină cu o motivație suplimentară, una la mână, și a doua la mână, clar, Măcar ar fi putut să joace cel puțin și varianta unei respingeri reale și să vadă o a doua propunere din partea Așa a procedat la Sevil și Aideh. Într-adevăr, și a introdus o practică, de fapt, în momentul respectiv, atenție, nu este ținut să respingă o singură dată. Poate să respingă de câte ori vrea. Nu exact, există adică... limitări din punctul ăsta de vedere, dar atunci la Sevil și Aideh, vă aduc aminte, are, a cerut o a doua propunere pentru că nu a primit alte propuneri de la alte partide. Era doar propunerea de la PSD. Da, și cumva, dar și în această situație, adică oricum a fost o situație... De singurătate. La, de, la indica, de solitudine. Adică... exact. Nu, oare, oarecum nu. Atunci era o situație de solitudine în sensul că donă era președintele singur și PSD-ul. Și PSD-ul venise cu Sevil da. și Aideh. Da. Și lumea zicea, Sevil și Aideh e de fapt domnul Dragnea, într-o prezentare mai feminină. Latura feminină a domnului Dragnea, să spunem așa. Acum, la un an și un pic distanță, a venit PSD-ul cu o altă doamnă, care, mă rog, nu știu cât de domnul Dragnea e, urmează să vedem, dar au mai venit și alții. De exemplu, domnul Orban a zis, e momentul să mă propun pe mine. Cei de la USR au zis, noi nu propunem, noi suntem de acord cu oricine nu e PSD și mai ales dacă se poate anticipate. O propunere, într-adevăr infantilă. Adică nu așa. Cel puțin, cel puțin dacă să mă gândesc la propunerea, o, o propunere din partea PNL-ului singura să fi fost domnul Orban, cu siguranță era o variantă mai bună și măcar putea să o încerce. Pur și simplu putea să încerce varianta respingerii și să vadă următoarea mutare. Adică trebuia să meargă un pic din aproape în aproape. A fost, mi se pare că a interesant. Fost foarte, a fost așa ca și cum ați nu știu, a apucat un buton din ala de panică la îndemână și la opăsare să evite o catastrofă, nu da. știu. Uh, și nu era cazul de așa ceva. Nu, că nu mi se pare că era în punctul în care trebuia să apese butonul de panică. Bine, Mihai, se aude destul de... Adică aveți zgomot de fundal și o să opresc aici discuția cu dumneavoastră. Deci, dacă e să croșetăm pe tema asta, într-adevăr putea să zic că, aoleu, a venit Băsescu la negocieri și Băsescu zice six Mureșan și Tomac, parcă nu? Eugen Tomac. Ia să-l întreb pe Băsescu, domnule fost președinte sau domnule senator, ce e acum, șef al PMP. Ce părere aveți despre domnul Ludovic Orban? La susține? Și Băsescu ar fi zis, hă, hă, hă. Poate l-aș susține dacă decât Dragnea sau decât partea feminină a personalității domnului Dragnea, mai bine Orban. Sau cine știe ce ar fi zis. După care președintele zicea, aole, ce mă fac, uite, am trei propuneri sau patru propuneri, ia să-i să întreb și pe ceilalți, ia să mai fii o ai de la uh, PSD și să-i întreb, voi ce părere aveți despre domnul așa, despre domnul Orban? Și Dragnea ar fi zis, hai domnule, ne la mișto, te suspendăm. Sau nu știu ce ar fi zis domnul Dragnea. După care putea să-i mai cheme iarăși și pe. Orban și să zică, uite, domnul Băsescu a propus pe altcineva, nu ți se pare Siegfried Mureșean mai interesant decât tine? Adică putea câteva zile în felul ăsta să încerce să-i pună și să-i aducă către un numitor comun, care, nu știu, putea fi Andrei Pleșiu. Eu tot zic de domnul Andrei Pleșu pentru că îmi pare rău că nu mai scrie mult mai puțin și cred că asta e o pierdere pentru societate. Bună ziua Cosmin! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Vreau să încep cu chestia De prima oară l-am votat și pe Băsescu Și pe Iohannis Da uh, acum Eu l-am votat dreapta... și pe joan să știți În ăștia 15 ani L-am votat toată și pe Joana Sincer, nu l-am votat, de ce să vorbesc uh, Acum toți spun Ca să începem cu subiectul Eu nu cred că avea altă variantă Iohannis, deși cei din dreapta Spun răspicat, sus și tare Că avea Păi, tocmai v-am explicat eu acum cum putea să, nu știu, să caute dacă voia, într-adevăr, da. o altă variantă. Dar cei din dreapta, Referitor și la PNT, care acum bățesc, e foarte guraliv, dar după război, deci, nu au venit un program de guvernare stabilit cu câteva săptămâni înainte? Bine, o bună întrebare asta. N-au avut niciun plan așa. E. Vreau doar să vă contrazic într-un punct. Domnul Băsescu a fost, nu știu dacă guraliv, dar vocal în orice caz, din totdeauna, nu numai după război sau acum. Așa da, e Băsescu. Vore. Așa e, aveți dreptate. Dar toți cei de dreapta, în nicio situație de urgență, nu s-au aliat, Au vrut doar de la partidul meu să-l conducă, de la partidul meu. Da. Când au văzut că se îndreaptă țara aici, nu a crescut cu inflația brusc peste noapte, n-a crescut euro, prețul benzinei care zic că îl alimentezi este alt preț. De ce nu s-au întrunit cei de dreapta și dacă într-adevăr vrem să răsturnăm guvernul, ne punem de, de un comun, și facem, facem un, un program puternic da. pe, pe care să-l prezentăm poporului și președintelui. Da, Dar Cosmic. așa ca să zicem că da, Iohannis n-a făcut el n-a făcut, poate a greșit și Iohannis o mm. Numirea asta, așa, prea ușoară. Știți Dar cum e? Pare Cosmin? Președintele rămâne singur. Da, rămâne singur. Ceea ce spuneți dumneavoastră este, vai, atât de adevărat. Și v-am tot zis, și v-am tot spus, și v-am și scris, hai să ne gândim cum am putea să modificăm Constituția. Hai să ne gândim ce am mai putea noi să facem anul ăsta. Hai, domnul președinte, și cu o reformă în educație. Deci, exact. lucruri care ne trebuie și nouă. Nu nimic să se ducă cineva din dreapta la președinție să propună ceva. Da, așa este, aveți dreptate, nu vă cont pot contrazice, dar poate pentru că, nu știu, mă gândesc, poate pentru că e atâta miopie de partid prin ogrăzile astea ale PNL-ului, ale USR-ului, ale PMP-ului, în timp ce la PSD sunt atât de mulți vizionari, poate că președintele prin independența sa politică, că e, el nu aparține niciunui partid, iar putea ajuta să mai sară gardul ăsta al miopiei dintr-un partid la altul, astfel încât să-și găsească puncte comune. Nu știu, zic și eu, nu dau cu parul. Ce spuneți, Marius? Bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, înainte de toate, trebuie să cădem de acord că vorbim de două tabere. Adică, pus tabăra Iohannis în situația de față și PSD. Uh, nu e o tabără. Uh, Iohannis este un... E o, foarte Nu, eu, eu am prezentat-o ca două tabere. Adică, ce am vrut să spun, e că Iohannis, eu cred că niciodată n-ar lua vreo decizie care să fie în favoarea PSD-ului. Deci de pe ce marge? vă bazați? Pentru că analizăm de-a lung, de lungul vremii și am văzut că și a ieșit și în public când au apărut discuțiile acelea... Care, deci de-a de lungul părerea vremii părerea... de asta ziceți că Iohannin și PSD-ul nu au avut nimic în comun. Asta ziceți? Nu neapărat. Eu zic că și la ultima propunere cu Sevil și Aideh când au apărut uh, discuțiile alea în public, a spus-o Dragnea că a zis că PSD-ul așa și pe dincolo uh, nu... Adică vrea, să vrea în orice fel să-i dea jur sau să le facă rău. Marius, nu, acesta este... Adică e dreptul noastră să credeți asta. Vă atrag atenția că acest tip de retorică vă este inoculată de ceva timp în mod constant. Iohannis și PSD-ul au avut și mai continuă să aibă, din păcate, multe, măcar interese în comun. Vă amintesc că PSD-ul a propus prim-ministru în 2009 pe Iohannis, că au făcut parte împreună din USL. și că Iohannis până acum tot Totuși le-a numit doi premieri în ultimul an. A respins-o pe Sevil Shadeh, l-a acceptat pe Glideanu, da. apoi pe Tudos. Numai că, ok, numai că în, în momentul ăsta am vorbit de Iohannis. Eu, asta e părerea mea, nu cred că ar fi luat o decizie să fie în favoarea lor. respect parte, părerea pe dumneavoastră. Pe de altă parte, pe, pe cei de la PSD știm că sunt genul care sunt în stare să calce capete numai pentru a-și atinge propriile interese. Poate și nu cred toți. Că ăsta, vedeți că, vedeți e, mare... că duceți aceste teorii în extreme, Bun. le faceți postulate. Dar nu e așa, toți sunt infractori la PSD. Uh, cel puțin, uh, cel puțin uh, eu știu, o mare, o mare parte, să zicem, o mare parte din cei care conduc PSD-ul. Dar tocmai ați exclumat. expus o teorie a albului și a negrului. Albul este Iohannis, negru este PSD. Cum de, de data asta, negru Bun. și cu albul, nu mai puțin, ca să. Făcut e gric. părerea mea. E părerea mea. Ia. Și atunci. În momentul de față, cum este obișnuit PSD-ul, era ocazia perfectă ca Iohannis să refuze propunerile PSD-ului să ajungea într-o criză politică. Și nu atunci... neapărat. Depinde cum le refuza. Depinde cum le refuza. Putea să le zică, vedeți că asta e a fost ok. și înțelegerea mea cu Petran în dimineață, eu, eu îi spuneam, mă, putea să le zică nu plecați de la guvernare. Stați la guvernare, dar uite, nu e suficientă majoritate, vă cați guvernele. O, hai să mai vină și alții, hai să facem o majoritate mai largă băgați și peștea, și peștea, hai să căutăm alt prim-ministru, poate nu neapărat de la voi, că voi tot îi dați jos pe ai voștri. Mă înțelegeți? Ideea, nu trebuia să le cred... să ia la palme PSD-ul în mod necesar, Iohannis. Putea doar să le propună altceva. Eu cred că uh, cei de la PSD așteptau sau așteaptă uh, uh, cu drag un moment în care să se lege. Uh, ăsta era un, uh, un moment în care puteam să zic uite de ce n-am reușit noi să ne ducem planul la final de guvernare. De ce? Noi ne-am propus să guvernăm, să facem. Da, păi, -a și... Iohannis, au zis de -a păi până acum nu le-a dat -a prim... politică. până acum nu le-a dat, le dat doi... Ministri, păi, da? Dar eu zic că a făcut bine. De ce? Da, domne, ăsta pe persoana respectivă o procurit pentru a fi premier să-ți ducă la bun sfârșit planul pe care ai lăudat că-l duci o știm. Haide, merge și guvernați. Adică păi... dacă alegea varianta păi am mai a făcut altă, asta de două ori. Corect, să o facă și a treia oară. Păi să o facă și a treia oară, dar nu mai rămâne analizăm, piatră pe piatră. Da, bun, dar să analizăm și scenariul celălalt. Ce se întâmplat dacă pur și simplu refuza? Păi dar eu n-am zis să rizeau... refuze pur și simplu. Că, vedeți, nu e, nu păi e jobul președintelui eu, să eu refuze cred, pur și simplu. Eu cred, cred că totuși el are o strategia lui. Cu siguranță n-a luat o decizie așa, i s-a... A avisați el că trebuie să o, să o accepte Sunt sigur că are Are ceva o, în cap, strategie... nu? Marius, exact. amintiți-vă cum a fost cu Sevil și Aidech A, a refuzat-o pur și simplu N-a mai dat nicio explicație, mai țineți minte? Da, da, da Și ce s-a întâmplat? Că suntem pe scenariul noastră, ați întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă refuza refuzat pur și simplu Uite, avem, s-a întâmplat cu Sevil e... și Aidech da, Ce s-a întâmplat el, după el aia? Eu zic că nu e aceea situație. situație De ce? Pentru că atunci, atunci s-a format guvernul atunci s-a format guvernul PSD pe programul lor de guvernare atât de mult lăudat peste tot că ce o să facă și ce o să dreagă Așa. și era un punct de pornire. Păi, Acum. Păi, nu dar fi fost le-a refuzat atunci da, când câștigaseră da, alegerile da, cu programul ăla. A fost, a fost, practic, primul premier care trebuia să înceapă programul. A putut să refuze uh, prima dată și a permis. Mie nu mi se pare că argumentele noastre... Nu, din contră, acum era mai ușor să refuze decât atunci. Atunci erau imediat după alegeri. Era Dragnea Baiazid... Adică eu, eu cred că ar fi, ar fi influențat mult mai rău lucrurile. Ok, e punctul ăsta de vedere. o criză politică acum. Dar n-am zis de criză politică. Deci, încă o dată, președintele, potrivit Constituției, spiritului ei, că nu scrie negru pe alb acolo, nu are voie să creeze crize politice. Din contră, președintele trebuie să evite crizele politice și să caute majorități. Ceea ce nu înseamnă că președintele, nu știu dacă eu, să vă spun că eu țin foarte mult la soacră mea, dar m-am atașat și de expresia asta, nu înseamnă că președintele poate să o pună pe soacră mea, prim-ministru. Soacră mea e o pensionară de la Severin, adică fiecare își vede de treaba lui și fiecare pe competențele lui. De-aia vă spun, președintele este și el un filtru acolo ca, ca să nu. că nu, nu e un ficus, cum am mai discutat, e un filtru, e important. Deci nu trebuie să caute criza politică, nu are voie să caute criza politică, trebuie să caute stabilitate, dar și binele țării în același timp. 0372 hai că mai avem vreo 10 minute. Alin, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran! Vă ascultăm! Eu cred că președintele a ales răul cel mai mic. Nu cred că putea alege mai bine. Ce putea să facă poate să întârzie o zi numirea, dar în final tot pe această doamnă ar fi trebuit să o numească. Gândiți-vă că Dragnea a mers cu o listă de semnături, cred că este prima dată când se merge în modul ăsta, pentru a avea un argument. Uite, domnule, te am demonstrat clar că avem majoritate absolută că niciun alt partid nu poate să facă o propunere sau poate să o facă, dar nu va trece niciodată în Parlament. Știți dumneavoastră că te... el avea 350 de semnături acolo de la senatorii lui? Eu vă spun ce a apărut în presă. Păi eu și vă, vă spun știu. la fel, dar la fel nici și Iohannis n-avea să știe că acele semnături chiar sunt de acolo. Putea, de să, zică, că zin... putea să zică, aha, 350, interesant, ia să-i sun și pe oameni ăștia, să-i întreb ce mai fac, poftiți! Ce puteai să poate spui a, la așa ceva? Poate a și discutat, poate a și discutat. Președintele are mult mai multe informații decât uh, avem noi. Da, uh, dar le are de la le... un domn Helvig. S-ar putea ca uneori informațiile domnului președinte să nu fie chiar cele reale, să e, fie și mai și cei convine domnului Helvig, vă spun sincer. Exist și a această posibilitate, da, există și această posibilitate, dar cred că decizia pe care a luat-o președinte momentul de față a fost o decizie uh, benefică pe termen lung. Adică atât cât s-a putut a fi benefică în acest moment. Pentru că n-a avut mare lucru de ales. Cei de la USR au venit fără nicio propunere. Sunt niște tipi foarte simpatici, dar, din păcate, cred că trebuie să mai renunțe la idealism pentru a deveni uh, politicieni. Ba, cred Cei că trebuie să-și facă și un rost în viață. viață. Să-și facă și ba, o doctrină așa. în sensul ăsta, să-și să facă un program, și, că nu au. Exact. Okay. Exact, exact, exact. Și atunci, președintele, pe cine se putea baza? Cum putea ieși în față să spună, domnule, nu nominalizează respectivă? Ei, ei... Nu l-au ajutat. Cu sunt, de acord. Cu nimic. sunt de acord cu dumneavoastră, nu l-au ajutat. Dar, pe de altă parte, să zici, președintele n-a avut ce face pentru că ei de la USRS sunt timaturi politic? Pe păi bune... Dică... Dar chiar și dacă ar fi fost, ar fi venit cu uh, un program sau cu o propunere reală, cei de la PNL sau uh, chiar cei de la USR, uh, trebuie să ne gândim că spre deosebire de acum un an, că tot discutați cu unul din, ascult din ascultătorii precedenți, că de ce PSV-ul a putut să o restindă iar pe doamna... Vasilica. Cum o cheamă? Doamna Asta? Vasilica o cheamă. Așa, cum serios, se nu a, putut, nu a putut să o respingă. Să ne gândim că atunci, cred că PSD-ul încă nu se gândea la o suspendare a președintelui. Cum? Imediat. Aș fi spus-o? Nu, nu, nu! Nu! A ieșit -o. Dragnea a... atunci la televizor? Domnule a zis să nu da. ne forța să facem vruna acum. Așa noi, nu vrem Așa să noi nu vrem să-l suspendăm pe Iohannis Peud. Așa Iohannis este. În... pe bune. Deci de atunci acum Dar a zis-o Olguța, atunci direct Dragnea. Așa este, dar ei la momentul respectiv credeau că o să rezolve problemele în justiție foarte repede. Vor avea guvern, vor da ordonanțe, da. vor da grațieri și da. ei, în momentul de față, cred că Dragnea se pregătea de lovitura finală. Eu cred la fel. Și asta înseamnă tot că trebuie să ne trebuie speriem treciere, cu toții? Adică, pe bune, așa a ajuns țara asta? Încât dacă zic doi, hai, ce facem președintelui imediat? Acum noi toți să zicem și președintele, vai ce ne-om face. Dom'le, suntem, suntem și noi trebuie o țară. Suntem și noi o Păi, Așa pragmatic, pragmatic, dar intreților. suntem și noi o țară. Asta, suspendarea președintelui, vă rog să mă credeți. Uh, nu, Deci s-a împământenit uh, ideea că suspendarea președintelui poate să o facă Parlamentul oricum și oricând. Nu, acesta este un abuz grav. Acest abuz grav uh, frizează neconstituționalitatea, încălcarea Constituției. De aici încolo cred că e o dezbatere până de la ce moment acest tip de încălcare a constituției în care zba joc de președintele țării care e o instituție totuși de echilibru care trebuie să le țină cumva pe celelalte în echilibru în astfel de situații, de fapt subminează, nu? Ce naibii subminează statul român, dacă ăsta este gândești, da? E o discuție mult prea complicată, o să mă gândesc la ea. Mai am câteva minute? Mai am. Augustin, bună ziua. Prea... Augustin? Augustin nu. Hai să vorbim cu Diana. Bună ziua, Diana! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Um, da, deci eu sincer, de când am început această emisiune, și cu tot ce s-a întâmplat de azi până de ieri până astăzi, nu mai știu ce să cred. Eu cred că președintele ales ce a vrut el, nu ne-a explicat de ce, pentru ce, cum. Eu cred că dânsul are o problemă în a ști a media. Sunteți de la este este Sibiu este cumva? Acest... Da. Sunteți de la Sibiu? Da. Ok. Știți, da. De cum, știți cum am dat seama că sunteți de la Sibiu? Nu. Nu, nu neapărat după accident, accent, deși se simte puțin și accentuar de lenez, ci pentru că a spus uh, președintele a făcut ce a vrut el. Într-adevăr, toți Sibieni știu că Iohannis de fiecare dată a făcut ce a vrut el. Și când a fost bine și când a fost bine, a făcut ce a vrut el a câștigat alegerile val după val la Sibiu, după aia printr-o conjunctură la București, că n-a avut cine știe ce campanie electorală a spus, când a spus, n-a spus ce trebuia, când trebuia să spună n-a spus și așa mai departe, a ajuns președintele României. Poftiți! Corect. Da, pe și a ajuns președintele României, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, și diaspora a fost destul de puternică, acolo este diferența între un vot și celălalt, că s-a vorbit despre asta în emisiune și eu consider că după aceea toți românii s-au liniștit și au spus că nu mai au rău să voteze, I au văzut că da, au prins carul de mână. Eu consider, eu consider că da. și cred și sper ca domnul președinte să știe de ce a vrut ce a vrut și a făcut de ce a făcut. Sincer, pentru că eu deja sunt priversată de știu ce să cred. Politica românească este foarte ciudată și foarte greu de înțeles. Și chiar dacă am încercat în ultimul timp să citesc, să ai tu să citesc de fiecare și pe pe toată lumea, am ajuns la o concluzie că, în final, nu înțeleg nimic. Deci yeah. am speranța, am speranța, sincer, în continuare, că românii sunt uh, oameni ok, iar rugămintea mea cea mai mare este ca românii să nu plece. Deci este cea mai mare prostie din punctul meu de vedere. Eu am fost plecată de 10 ani și m-am întors vreo 5 ani să nu plece în momentele acestea din țară. Oh. Eventual, la următoarele a regept, dacă chiar Diana, ator. nu vine să cred că existați, mă bucur că existați și încerc scuze de la Vali că vreau să termin emisiunea în această notă. Oarecum optimistă, cred. Optimist amuzantă, mi se pare mie, ce a spus Diana. Într-adevăr, e foarte greu de priceput uh, ce se întâmplă în politica românească de foarte multe ori. Asta nu pentru că lucrurile ar fi complexe, ci mai degrabă uneori complet absurde. Eu înțeleg, uite, din ce a spus Diana, dar și din dialogul cu dumneavoastră, în primul rând că președintele ar trebui să facă o conferință în care să explice de ce a luat această decizie. Cred că, nu știu dacă l-a sfătuit cineva în acest sens, dar mai rău decât e situația acum, pentru domnia sa și foarte mulți oameni din țara asta care așteptau, aveau așteptări în legătură cu domnul Claus Iohannis, nu poate fi. Cât despre noi ceilalți, v-am spus și azi dimineață, a răsărit soarele și azi, mai răsare și mâine, căutați dacă nu găsiți, dacă aveați așteptări de la cineva și v-a dezamăgit. Dumnezeule, hai să înțelegem odată. Hai să înțelegem că până la urmă, așteptările cele mai mari trebuie să le avem fiecare dintre noi la noi înșine. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi și pentru toate emisiunile de până acum și, de, și pentru emisiunile pe care le vom mai face împreună. BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de Educație Financiară din Școala de Bani.